Második fejezet. 730. nap, dél. Biztosan te akarsz vezetni? Kérdezte John. Makala Turner Materzon megrázta a fejét, és azzal a legendás mosolyával nézett a párjára, amelyikkel bármikor le tudta venni a lábáról. Termetre már a koplalás hónapjai előtt is karcsú és kecses volt, szőkehaját haját pedig a nők többségével ellentétben most is megnövesztve horta. Johnnal a napon találkoztak először. Makala az Esvili Memoriál házba tartott egy kardiovaszkuláris sebészettel kapcsolatos konferenciára. Akkoriban még Charlotteban lakott, amikor a kocsi többi autóval együtt váratlanul felmondta a szolgálatot. Nagy szerencséjére vagy Johnéra, Épp a Strada Black Mountain-i kivezetőjénél. Johnnal futtában még váltottak is néhány szót, amikor Makala tanácstalanul talanul az út mellett. A nő már akkor elvarázsolta a férfit, amikor először kapta el egészen egyedi, hol aranysárgába hajló, hol inkább barna zöldnek tetsző, ragyogó tekintetét, az alkonyat fényei csak úgy táncoltak a szemében. John tudatosan igyekezett nem belefeledkezni a pillantásába, aznap este ugyanis elsődlegesen családapaként kellett helytállnia, elcsavargott Tinédzser lányát kereste, és folyamatosan azon törte a fejét, hogy valójában mi történhetett. Másnap aztán újra egymás babotlottak, és a Black Mountain-ban ragadt nővér a napot követő hetekben fokozatosan John életének részévé, sőt egyenesen a férfi megmentőjévé vált, amikor az szerencsétlen módon összeszedett egy stafilokokkusz fertőzést. Később még mélyebben belopta magát a család szívébe, amikor fáradtságot nem kímélve segítkezett John kisebbik lánya a diabétesz miatt hardakló Jennifer ápolásában. A nap előtt John elképzelhetetlennek tartotta, hogy mérit évekkel korábban rákban elhunyt feleségét bárki is pótolhatná, a krízis első hónapjaiban és az azt követő hosszú télen azonban rádöbbent, hogy makalával már nem csupán segítőtársként és barátként vannak egymásra utalva, hanem szerelmesek is. John immár képtelen volt elképzelni az életét a nő érzelmi tartása, együttéző természete, és határozott erkölcsi iránymutatása nélkül, amelyet feltétel nélkül elfogadott, és amelyet bizonytalan helyzetekben gyakran hívott segítségül. Az Esvilbe tervezett látogatáshoz makala kicsit hivatalosabb öltözéket választott, egy térdigérő világos kék szoknyát és egy szürke blúzt húzott magára. Fejéret szinte senki sem hordott már, a maradék szűkös fehérítőkészletet kizárólag víztisztításra és különféle gyógyszerek előállítására használták. Amint makala tudomás szerzett John küldetéséről, gyorsan bevette magát a ház mögötti erdőbe, hogy a valamivel távolabb csordogáló patakban vegyen egy igazán didergős fürdőt az út előtt. Az eredmény nem maradt el, a nő hamarosan újra azt a frissességet, tisztaságot már-már derült áraztotta, ami John mindig is annyira vonzónak talált benne. Ha a városon kívülre kellett utazniuk, John jobban szerette látni a volán mögött, így ugyanis mindkét keze szabadon maradt, a netán lövöldözésre került volna a sor. Csak azt sajnálom! Hogy állandóan ezzel a sörnyeteggel kell pöfögnünk a régi kocsim helyett? a nő. Istenem! Egy széles országút és a jó öreg tulatóradaros BMW-m kellene. Na, az volt az igazi vezetés. Részben épp ezért szerettem meg annyira ezt a környéket, Charlotteból is ezért akartam ide költözni a vállásom után. Most meg, hogy végre itt vagyok, a csodás bmw helyett John Materson ütött kopot egyszerében kell döcögnöm. Makala gyengéden megszorította John bal kezét, a jobbata férje most is a csípőjéhez erősített pisztolytáskán nyugtatta, amelyben ott pihent a glokja. Ha eltekintett az aktuális küldetése mögött megbúvó mértektől és a szakadatlan, nyomasztó veszélyérzettől, amely mindig rányomta bélyegét a Black Mountain határán túlra vezető utazásokra, John egyenesen élvezte a nyílt országúton való kocsikázást. Mitagadás a teljesen üres i40-es autópályán valóban élmény volt végighajtani. Mivel az ősrégi Eszel abroncsai már igencsak megkoptak, s egy ilyen régi modellhez új kereket találni szinte lehetetlen volt, Makala a kedvéért kénytelen volt megtartani az 55 km per órás sebességet. Az útszakasz maga mindig is John egyik kedvence volt. Ha lenéztek a hosszú, finoman emelkedő út mentén jobbra, lenyűgöző kilátást árult elébük, a 64-es felvezetőtől pár kilométerre nyugatra tört az ég felé a közeli Mitchell hegyvonulat, amely 2000 méteres csúcsaival a legmagasabbnak számított a Sziklás-hegységtől keletre. Tavasz lévén az alacsonyabb lankák már most mézölden virítottak, a csúcsokat azonban sokszor még május közepén is hó takarta, ahogy ma reggel is. Az autópályától balra emelkedő alacsonyabb 1200 méteres hegyek már szintén a tavasz ezernyi gyönyörű, fakózöld árnyalatában pompáztak. A strádán ugyanakkor tagadhatatlanul kezdtek megmutatkozni a két teljes, karbantartás nélkül eltelt év jelei. A munkások ez idő alatt mindössze a sávok kellős közepén lerobbant, és ott hagyott kocsik százait tolták félre az autópálya aszfaltjáról. Az útmenti füvet már az első évben sem nyírta senki, így a leálló sáv mellett itt-ott már facsemeték is sorjadoztak. A város határán kívüleső házakat egykori lakóik réges-régen elhagyták, a családok sokszor kiürült belvárosi épületekbe költöztek át, amelyek jóval biztonságosabbnak számítottak. A magányos, betört ablakú otthonok falait benőtte a repkény, és míg a kocsi lassan rosdásodó lapos kerekű autóroncsok árválkodtak, az előkertben átvették a hatalmat a növények. John a természet diadalának tartotta ezt a dolgot, bár az összképe bizonyos szempontból elég szomorúnak hatott. A növényzet visszahódította a földeket, és lassú, de biztos munkával ledöntötte az emberiség uralmának idejét múlt emlékműveit. A sík termőföldek messzire terpeszkedtek az út mentén, a város körül szinte minden talpalatnyi hely művelés alatt állt. Az egyre nagyobb értéket képviselő üzemanyagot szigorú adagolási szabályokhoz követve adták csak ki a traktoroknak, a benzinellátással kapcsolatos kilátástalanság a városi tanácsot és john egyaránt nagyon nyomasztotta. Okosan beosztva és a tárolásnál az üzemanyag élékonyságával is számolva a benzin kitarthat még nagyjából két évig, no de mi lesz azután? John történészként mindig is oda volt a gőzgépekért, így aztán szívesen eljátszott a gondolattal, hogy vajon milyen lehetőségek rejlenek a gőzmotoros traktorokban. Egy pár rosdőette, régfeledésbe merült traktor elő is került korábban távoli, félrelső farmok pajtáiból. A városiak őszintén remélték, hogy az őszi aratásig sikerül annyi használható alkatrészt kimenteni a gépezetekből, hogy legalább egy olyan traktort építhessenek, amelyik benzin helyett patüzelésű. Bár csak jóval több gépész és szelszámkészítő szaki szaladgálna Black Mountain utcáin, kívánta John immár sokat szorra. Ők akár a semmiből is összetudnának tákolni egy efféle szerkezetet. Az egyszel néhány jól őrzött legelő mellett pöfögött el, az első év inséges hónapjait valahogy átvészelő, kincset érő lovak legeléztek rajta. John önkéntelenül is elmosolyodott, amikor egy vidáman szaladgáló újszölött csikót pillantott meg a mezőn. Nem pusztán az új élet csodája hatotta meg, komoly esély volt rá, hogy pár éven belül újra a lovak lesznek a földművelés elsődleges igavonói, ha a technológiai infrastruktúrát nem sikerül rövid idő alatt legalább a 20. század elejének vagy közepének színvonalára felhozni. A szél egy almáskert illatát sodorta a kocsiba, John pedig mélyeket szippantott az édes levegőből. A fákról utolsóként lehulló tavaszi virágszirmok játékosan kavarogtak a reggeli szellőben. A vidék már akkor is mese szép volt, amikor John több mint egy évtizede idevezette az élet, s a táj az eltelt évek alatt mit sem változott. Emberi ostobasság ide-oda, vagy oda, a környező hegyek és völgyek a tavaszi tündöklésben épp ugyanolyan lélegzetelállítóak voltak, mint amikor téli hótakaró borította őket. Johnnak újra és újra emlékeztetnie kellett magát, hogy a krízistől, a rémségektől és a mindannyiukat szünet nélkül folytogató félelemtől eltekintve egészen csodásnapra virrattak Észak-Karolina nyugati hegyvonulatai között. Lassan elérték a barikádot, amelyet Black Mountain lakosság az autópálya 59-es lehajtójánál emelt. A határzár látványa hirtelen John eszébe juttatta, hová is tartanak így délidőben az üres szráda kellős közepén. Tartva magát az ernie és a postahivatal előtti tömegnek tett ígéretéhez, John a rögtönzött gyűlés után azonnal felhívta Eswilt, az új szövetségi kormányzót dél keresve. A kormányzó épp nagyon elfoglalt, de a héten szívesen fogadja egy későbbi időpontban. Hangzott a vonal másik végéről, amire válaszolt John néhány nyomdafestéket nem tűrő kifejezéssel illette az ismeretlen asszisztenst. Majd mielőtt lecsapta volna a telefont, ellentmondást nem tűrően bejelentette, hogy délben számíthatnak az érkezésére. A pentagonban töltött időkből John jól ismerte az aktatologatók kedvelt módszereit és bevált hatalmi játszmáit, pontosan tudta, hogy a tétlenség és az ölbetett kézzel való várakozás a kormányzó hívására a behódolás gesztusával érne fel. Ráadásul megígérte a városlakóknak, hogy estére határozott válaszokkal tér vissza, Srémesen rosszul jött volna ki a dologból, ha mindenkit együgyű türelemre kellett volna intenie a hazairésekor. John az egyszer hátsó ülésére pillantott. A baloldalon Black Mountain rendőrfőnöke Ed ült egy lefűrészel csövű, 12-es kaliberű puskával, mellette John egyik főiskolás diákja, Grace Freeman, ölében egy alaposan kisuvickolt, jól karban tartott M4-es gépkarabíjjal. Bár intelligens tekintete és vonzó megjelenése a legkevésbé sem utalt rá, a lány valójában egy őrző-védő bizniszben utazó család kiváló taktikai érzékkel megáldott sarja volt, aki lőfegyverek között nőtt fel és remekül értett is hozzájuk, nem beszélve a sziklaszirád lélek jelenlétéről, melyet stressz helyzetben is megőrzött. Ezek alapján csöppet sem volt meglepő, hogy mára a főiskolán kiképzett diákok parancsnoki tisztségéig vitte. A biztonsági barikádot elhagyva az Esvillig hátralévő 25 kilométer tulajdonképpen a senki földjén vezetett keresztül, ahol az öreg Eszel máig is értékes és kívánatos zsákmánynak számított. Egy hónapja volt csak, hogy a kuantin család nekivágott szokásos Esvilli útjának, amelyet havonta kétszer is megtettek egy-egy zsíros üzlet reményében. A plegykák szerint a 9 út messzebb eső oldalán titokban kukoricát termesztettek, amit aztán tiltott szeszfőzéshez használtak fel, és ezúttal nem tértek vissza. A városban az a hír járta, hogy határmenti fosztogatók egy csoportja ejtette fogjól mindannyiukat, bár mások inkább egy esvili bandát emlegettek. Jim Quentin golyójuk gatta hol testét három nappal később az autópálya melletti árokban találták meg, a fölötte köröző hiákat követve. Makala lassított és intett a barikádot őrző biztonsági különítménynek. Majdnem le kellett állítania a motort, hogy John a zajt túlharsogva az őrök értésére adhassa, esvilbe tartanak és várhatóan késő délután térnek majd vissza. Ez volt a szokás, mindenki előre megmondta, mikorra várhatják vissza, így ha mégsem érkezett volna meg, már szerveződhetett is a keresőexpedíció. Az őr intett, makala áthajtott a barikádon, a kapu pedig lassan bezárult mögöttük. Az vannanó a hasadékot elhagyva Ed határozottan felélénkült, az út melletti tájat pásztázta, John pedig óvatosan kiúzta a az oldaltáskájából, és marokra fogva tartotta az ölében. Volt egy kisebb ruger típusú pisztolya is, amit általában akkor tartott magánál, a Black Mountain utcáin járt, a város határán túl azonban már csak egy csőre töltött, 45-ös tudta igazán megnyugtatni. Az autópálya továbbra is kihaltan kanyargott előttük, bár az úttest mellett itt is temérdek elhagyott autó árválkodott. Egytől egyik abroncsok nélkül, kifosztva, a motorolajat és a tankban lötyögő benzint is mint kilopták már belőlük. John megbízott portyázói ennek ellenére rendszeresen kutattak bennük a váltóáramú generátorokban megmaradt használható vezetékek után. A római birodalom bukása után Róma városának lakója középkorban saját őseik útjait, vízvezetékeit, amfiteátrumait és emlékműveit bontották le az értékes építőanyagért. A modern amerikaiak egymás elhagyott autóit fosztogatták. Makala nagy sóhaj kíséretében intett a fejével egy porlepte BMW felé, amely pont ugyanolyan volt, mint az ő egykori luxus járgánya, amelyet a 65-ös kiáratnál hagyott magára, az övé a hordával vívott csata óta egy kiégett roncs volt csupán. Ha elhagyott BMW-k mellett húztak el az autópályán, Makala mindig ugyanazt ismételgette vágyakozva. Egy szép napon talán bevontathatjuk a városba. Vagy kicseréljük a vezetékeket benne, megtankoljuk egy kis prémium benzinnel, és újra kedvünkre kocsikázhatunk majd. John kuncogott egyet, örült neki, hogy Makala egy pillanatra elterelte a figyelmét. Az autó rádióból meg csak úgy bömböl majd az Emerson Léken Palmer, igaz? Makala jó elnevette magát. Mindig elfelejtem, hogy te, drága férjecském, egy másik generációhoz tartozol. Ősrégi, pókhálós fókzenéről szó sem lehet, Mítlóf garantáltan sokkal jobban szólna. Ed felsóhajtott, és a bajszalat igencsak vitriolosan vágott vissza Makala ezen megjegyzésére. Ha rajta múlt volna, Countrin kívül nem igen szólt volna más. Grész tekintetett továbbra is éberen pászázta az útmenti földeket, erre a csevejre azonban ő is felkapta a fejét, kelletlenül kérdezte meg, kikről beszélnek a többiek, Hisz ő maga még egyik előadóról sem hallott. Látszik, hogy soha senki nem vit vacsorázni a Grove Park étterembe. Ó, azok a régi péntek esti lakomák a tenger gyümölcseivel, és annyi főt ráklábbal, amennyi csak belénk fér. Válaszolt ábrándosan John. És pesgő, valódi pesgő, szoknyát húznék a legmagasabb sarkú cipővel, amit találok, hogy felérjek hozzád és a szemedbe tudjak nézni. Újabb sóhajtások hallatszottak Ed, a 65 éves rendőrfőnök, és Grace, a 21 éves diáklány felől. Az utóbbi mellestek távcsöves ismétlő fegyverrel 500 méterről is képes volt könnyedén eltalálni egy legyet. Ahogy lassan tovább az úton, John óvatosan kibújt makala kezének szorításából. Bármi történik, a sofőrnek mindkét kezére szüksége lesz, hogy kellő gyorsasággal manőverezhessen az aszfalton. Makala egy férfira mutatott, aki az út fölött átívelő, a régi országútra vezető felüljáron áldogált. Egy pillanatra a sebességet is csökkentette, hogy asszán egyből beletaposson a gázba. John végig feszülten figyelte az alakot. A helyszín remek alkalmat kínált a rajtaütéshez, a szoroson átvezető, összeszűkülő útszakaszon lévő beláthatatlan kanyar után könnyen és gyorsan uttorlasz lehetett emelni. A hídon álló fickó mindkét kezét bölcsen a magasba emelte, ezzel biztosítva john hogy fegyvertelen és békesek a szándékai, majd váratlan fordulatként integetni kezdett feléjük. Bár a gesztus barátságosnak tűnt, akár jel is lehetett az esetlegesen a kanyarontól várakozó, támadásra készülő társainak. Ed és Grész idegesen kucorogtak a hátsó ülésen. John csőre töltötte a glokkot, majd elővette egy póttárat és maga mellé tette az ülésre. Makala, mindkét kezével a kormányon, ura volt a helyzetnek. Hamarosan átértek a híd alatt, és továbbhajtottak egészen az esvőbe vezető leágazásig, ahol az út újra szélesedni kezdett. Mind a négyen megkönnyebbülten sóhajtottak fel magukban, amikor végre elérték a 40-es és a 240-es autópálya kereszteződésénél felállított belépési ellenőrzőpontot. Igazolták magukat, az őrök pedig tovább engedték őket. John felismert közülük egyet, egy szemves helyi rendőrt, akivel akkor ismerkedett meg, amikor a napot követően először próbált meg asheville jutni. Még egy rövid, baráti cseveire is jutott idejük, majd Makala indult a Charlotte úti lehajtó felé, és megsemált az öreg bírósági épület együttesig. A komplexum három épületből állt, a megyei hivatal igencsak ronda, de kétség kívül impozás 15 emeletes monstrumából, a déli oldalon álló kisebb, elegáns, arthdekó stílusban épült városi irodaházból, valamint az erődre emlékeztető megyei börtönből, amely a két említett épület mögött magasodott. John már akkor összönös viszonygást érzett, amikor leparkoltak és kikászálódtak a kocsiból. A hadsereg első bevonulásakor a Black Mountain utcáin masírozó, hagyományos amerikai katonai egyenruhát viselő fiatal férfiak és nők látványa még őszintén megnyugtató érzés volt számára, hiszen annak idején ő maga is az egyenruhások számát gyarapította. Azóta az uniform is sem volt a régi. A megyei hivatal lépcsőin két golyóálló mellényt viselő őrstrázsát Közelettükre az egyikük félig felemelte M4-es gép és előrelépett. Kérem az igazolványokat. Az épületben tilos a fegyverviselés! John még a parkolóban kivette a töltényt a Glockból és visszacsúsztatta a pisztolyt az oldaltáskájába, az őr éles parancsszavait halva azonban bizonytalanság kerítette hatalmába. A nap óta eltelt két évben annyit fegyverviselés mindennapossá vált, a hang, amit a katona megütött, baljós érzéseket ébresztett benne. Ed és Grész határozottan fegyvereiket lazán a vállukon átvetve álltak meg mögötte. Makala hirtelencsón elérépett. Itt az igazolványom! mutatta fel régi Észak-Karolina jogosítványát. John! Miért nem hagyod inkább a kocsiban a pisztolyt? Ed, grész, megvárnátok minket idekint? Makala szokásához híven, gyorsan és ügyesen kezelte a helyzetet, még azelőtt, hogy John az ő mondhatta volna, amit hirtelen felindulásában szeretett volna. John óvatosan kivette a glokkot a pisztolytáskából, átadta Ednek, aztán a társzájáért nyúlt. – Hölgyem, a jogosítványa lejárt, nem érvényes. Annyira abszurdnak hangzott ez a megjegyzés, hogy John kuncogni kezdett rajta. – Ugye megvár, amíg átugrunk az Észak-Karolinai DMV-be, és gyorsan csináltatunk egy újat? – Department of Motor Vehicles, DMV, állami szintű kormányhivatal az Egyesült Államokban, Feladata a járművek regisztrációja és a jogosítványok kiadása. Lejárt jogsival manapság nagyon megüthetjük a bokánkat, ha gyors hajtáson kapnak. John persze szánta a megjegyzést, az őr azonban láthatóan nem volt mókás kedvében. Az efféle viselkedéssel Johnnál mindig is könnyen ki lehetett húzni a gyufát. Inkább egy érvényes szövetségi igazolvány szeretnék látni, például az élelmiszerjegyét. Ha nincs nálam, vágott be újból John elé észrevétlenül Makala, hogy elejét vegye a férje fejében formálódó, sokkal dühösebb válasznak, majd ártatlanul az örre mosolygott. Elnézést, de nem gondoltam, hogy szükség lehet rá. John Materzon vagyok Black Mountainból, és dél Frederickshez jöttem. Jelentette be hidegen John, erélyesen a felesége mellé lépve. Ez itt a régi ezredesi igazolványom az Amerikai Egyesült Államok hadseregéből. Ez talán elfogadható. Váltott át egyszerre jól ismert parancsnoki hangjára. Kihez jött? John szabályosan összerezzent az idegességtől. Az előbb mondtam, Dél Frederickshez. Nem gondoltam, hogy az érkezésemet különbe kell majd jelenteni. A 11. számú karolinai adminisztratív körzet direktorára gondol, mondta az őr. Nem tudtam, hogy a hivatalos rangjára kell hivatkoznom. Én parancsot teljesítek, a hivatalos rangok használata kötelező. John a katona egyenruhájának újjára pillantott. Rendben van, őrmester, ebben az esetben John Matterson, az Amerikai Egyesült Államok hadseregének tartalékos ezredese vagyok. Ezentúl uramnak fog szólítani, és azonnal értesíti a szemét, aki erre a posztra helyezte, hogy megérkeztem Dél Frederickshez. Várjon itt! Az őr egy pillanatig habozott. Uram! tette hozzá végül. A katona visszakocogott az épületbe, még a társasíri csendben a szemkontaktust mindannyiukkal kerülve állta el az útjukat. Pár pillanattal később az őr újra megjelent a bejáratnál, és intett nekik, hogy jöjjenek fel a lépcsőn. Közelebb érve hozzá, John lassított, és dühös tekintettel merett a férfira. Ezúttal hajlandó vagyok eltekinteni a viselkedésétől, örmester, de a jövőben nem csak egyszerűen uramnak szólít, hanem tiszteleg is a rangom előtt, amikor felmutatom az igazolványomat, és nem úgy integet nekem, mint valami falusi közlekedési rendőr a főtéren. Semmibe sem került volna megtennie ezt a pár lépést, hogy behívjon, hiszen nyilván tudta, hogy így is úgy is be fogok jönni. Érthetően fogalmaztam? Az őr nem felelt. Érthetően fogalmaztam, őrmester! csattant felélesen John. A katona egy elharapott, igen, uramot motyogott, John pedig kinyitotta az ajtót makala előtt, és maga elétessékelte. Ezt az utolsó jelenetet nem kellett volna, súgta oda az asszonya férjének. Fenéket nem... Súgta vissza John, amikor Makala után maga is bement az épületbe. Az első pár lépés után azonban megtorpant. A helyiségben elektromos lámpák világítottak. A megyei bíróság épületének előcsarnoka több emeletnyi belmagassággal dicsekedhetett, a felsőbb szintek folyosóit szegélyező súlyos, már-már börtönrácsokat idéző díszes vaskorlátok pedig mind erre a csarnokra néztek. Bár John nem sokat konyított az építészethez, az 1920-as évekből származó bírósági épület mindig a szállini Oroszország atmoszféráját idézte fel benne, ellentétben a közelben álló, sokkal megnyerőbb megyei hivatalokkal. Az előcsarnokot megvilágító nagyjából fértucat fénycső néha pistrákolt kisé, mintha az áramellátás nem lett volna folyamatos. Mindent egybevéve természetesen nem ez volt az első alkalom, hogy John elektromos világítást látott a nap óta. A Mission kórházban nagy nehezen sikerült életet lehelni egy generátorba, amely két műtőt és a mellettük lévő intenzív osztályt látta el árammal, a sürgősségi szoba mellett az első emeleten. Jó néhány magánkézben lévő és pár régebbi ipari generátor is átvészelte a támadást, az igazi problémát így két év után inkább a működtetésükhöz szükséges üzemanyag előteremtése jelentette. Azok, akik már jóval a nap előtt előre gondolkodva megpróbáltak tartalékenergiáról gondoskodni maguknak, általában csak napokra, esetleg néhány hétre elég készletet halmoztak fel. Így aztán az ötven, netán százi terbenzint félretevő családok már az első héten üzemanyag nélkül maradtak. Black Mountainban emellett ott voltak a Franklin hasonló famíliák. ők mindenki elől eltitkolták a több ezer literes propángász tartalékaikat, de az előző kegyetlen tél után az ő tartájaik is csonszárazak voltak. A hadsereg is hátrahagyott néhány generátort a városokban, a csarnok világítását látva most már nem volt kérdés, hogy ezek egyikének hol vették hasznát. A látvány felzaklatta john aki pontosan tudta, mennyi üzemanyagot pocsékolnak el a világításra. Miközben az előcsarnokban áldogált, egy röpke pillanatra, mintha még egy légkondicionáló hűvös szellőjét is megérezte volna a levegőben. John Materson Black Mountainból! John hirtelen elszégyelte magát, az elektromos lámpákat bámulva mindeddig úgy állt a terem közepén, akár egy tátosszájjal ámuldozó turista. Egy férfi, feltehetően dél Fredericks lépett ki a bíróság földszintjén berendezett irodából. Fredericks baráti mosolyjal és kinyújtott kézzel köszöntötte, John pedig elfogadta a mosolyhoz illő, határozott kézfogást. Fredericks nagyjából 15 centivel volt alacsonyabb Johnnál, és világos homokszínű, félhosszúra hagyott haját a fejetetején keresztül fésülve horta, hogy elfedje egyre magasabbra húzódó hajvonalát. Kék zakójában és világoskék ingében, vörös nyakkendőjével egészen a nap előtti hivatalnokok mindennapos megjelenését idézte. John nem igazán tudta eldönteni, hogy az öltözék összességében visszatetsző, vagy éppen, hogy megnyugtató benyomást kelt benne annak jeleként, hogy a dolgok bizonyos tekintetben igenis kezdenek visszatérni a régi kerékvágásba. A szemtől szembeni találkozás kínosan emlékeztette az épp rajta lévő viseltes, izzadságtól beszürkült, felfeslet gallérú ingére, nem is beszélve a szintén eléggé viharvert farmeréről és túraba kancsáról. Öltözéke mellett dél kerekded arca is furcsán hatott a koplalás hónapjaiként emlegetett idők után, a tél minden túlélőn maradandó nyomokat hagyott. A tartós éhezés egyetlen jótékony hozadéka talán az volt, hogy a korábban épp az általános elhízás felé sodródó amerika lakóinak súly problémái mint egy varázsütésre megoldódtak. Johnnak mindezek mellett valami más is azonnal szemet szúrt a férfin, tiszta és frissen borotvált volt, amitől ő határozottan kényelmetlenül érezte magát a bőrében. Dél fakó szürke tekintete a készfogás után makalára szegeződött. Mosolyak kiszélesedett, és kezet nyújtott a nőnek is. Hivatalos bemutatkozás helyett Makala csak erőteljesen megrázt Fredericks kezét. Ha nem tévedek, Mrs. Materzonhoz van szerencsém. Az asszisztensem említette, hogy ma ön is meglátogat. Makala Turner Materzon, válaszolt az asszony, déléhez hasonlóan széles és megnyerő mosolyjal. Black Mountain közegészségügyi és biztonsági igazgatója. Ha jól sejtem, ön pedig Dél Fredericks? A szövetségi kormányzó arcán alig észrevehető fintorszalat át, de az árulkodó reakció után egyből vissza is nyerte lélek jeledítét. Kérem, bocsásson meg, még be sem mutatkoztam. Igen, Dél Fredericks vagyok. Makala oldalba bökés helyett egy villámgyós pillantással jezett a férjének. Bár John ezredesként, főiskolai tanárként, valamint a krízis és a statárium legsötéted napjaiban közel diktátori hatalommal bíró vezetőként jó néhány különböző minőségben helytált már, tisztában volt azzal, hogy a felesége jobban eligazodik a diplomáciai játszmák apró trükkieinek rengetegében. Makala iménti gyors pillantásának üzenete is egyértelmű volt számára. Ne bizonytalanítson el a tény, hogy a pasas tiszta és jól öltözött. Ha az asszisztens felismerte volna, hogy ön az a telefon túlsó végén, biztosan talált volna alkalmas időpontot. Elnézésüket kérem a kavarodásért. Azt javaslom, üljünk le az irodámban és beszéljük meg, miben állhatok a szolgálatukra. Dél mutatta nekik az utat, és elsőnek udvarjasan makalát a helyjel, majd mindkettejüknek vizet töltött. John nagy megdöbbenésére az ital majd, hogy nem jéghideg volt. – Ó, a hideg víz! – válaszolt halkan kuncogva Dél. – Igazi luxus, belátom. Van egy ősrégi hűtőberendezésünk. Tudom, hogy pazarlónak hat... De egy-egy igazán forró napon rengeteget javít a beosztottak munkamorálján. Lehetséges, hogy az előcsarnokban légkondicionálás működött, amikor bejöttünk? Vetette fel ártatlanul Makala. Egészen varázslatos érzés volt. Naponta csak pár percet kapcsoljuk be, mondta Dél. Ó, milyen csodás! Súgta Makala, majd egyetlen korty után letette a poharát. Pár pillanatnyi feszült csend következett, aztán délköszörült egyet a torkán, és fénytelen szemét Johnra szegeszte. szegezte. Bár azt hiszem, könnyű lenne kitalálni, minek köszönhetem a látogatásukat, mégis azt javaslom, nyissák meg önök a beszélgetést. Annyit muszáj már elöljáróban elmondanom, hogy a rengeteg tennivalóm igencsak megköti a kezem, a mai alkalommal tehát sajnos rövidre kell fognunk a megbeszélést. John a zsebébe nyúlt, elővette Elizabeth behívóját, és letette maga elé az asztalra. Mielőtt még megszólalhatott volna, dél már is a papír fölé hajolt, és a kezébe vette. Alánya! nézett felkérdőn. Ez csak az egyik dolog, de igen! dél lefegyverzően mosolygott. Nos, ebben az esetben azt hiszem, könnyedén megoldhatjuk a dolgot. Kitalálunk valamit, hogy gond nélkül megkapja a felmentést. John határozottan kiúszta magát a székében, mire makala finoman, nyugtatólag a karjára tette a kezét. Uram, nem azért jöttem, hogy felmentést csikarjak ki a lányomnak. Dél arca egy pillanatra elkomorodott, és el is kapta a tekintetét. Á, kérem, bocsásson meg! Őszintén az elnézését kérem, tette hozzá kisé kapkodva. Nézze, a behívókat néhány hete kezdjük el kipostázni. Az önvárosába szánt adat kicsit megkésve, csak a ma reggeli küldeményekkel indult el a postahivatalunkból. Ezért bujkálok félig, meddig most is, magyarázza egy szomorkás kacajjal megtoldva. Végét sem látni a felmentését folyamodó szülők, feleségek, férjek és fiatal kölykök sorának. Tegnap egy édesanya pitével próbált megvesztegetni, aminek ezüst dollár volt a közepén. Legyen szíves, nézz el az előbbi megjegyzésemet. Jól tudom, hogy egy fajta becsületes ember nem jött volna ide csak azért, hogy különleges bánásmódot kérjen egy családtagjának. John bólintott, és a magyarázat hallatán valamiféle rokon szemvis ébredt benne Fredericks iránt. Az elmúlt két év során számtalan kemény helyzetben kellett döntőbíróként fellépnie, a legborzasztóbbak persze a kivégzések voltak, a két fiatal sráccal kezdve, akik gyógyszereket loptak egy idős otthonként is működő szanatóriumból. Az akkor hozott ítéletét utólag sosem bánta vagy kérdőjelezte meg. Azzal nyugtatta magát, hogy egyetlen életkioltásával sok-sok szenvedéstől mentett meg másokat, és megakadályozta, hogy a közösség teljes anarhiába süllyedjen. Mindennek ellenére tisztában volt azzal is, milyen könnyen felőrölheti az embert, ha kénytelen több izben visszautasítani a szerettei kéréseit. john is sokan és sokféleképpen próbálták lekenyerezni, az ajtaja előtt hagyott ételkóstolóval, kedves üzenetekkel a baráti jó szomszédság nevében, pár üveg illegális szeszféleséggel, A másik véglet a bűnözői fenyegetés sem volt ismeretlen számára. Aha, ennek tulajdonítható a barátságos fogadtatás az épület előtt. Nekünk is kijutott belőle, amikor ideértünk. Kockáztatta meg a megjegyzést Makala. Így igaz. Sajnálatos, de sajnos szükséges, mondta Dél. Máskülönben az előcsarnokban már mozdulni sem lehetne a tömegtől. Elnézésüket kérem, ha az örök kis sényer sem viselkedtek. Megértem, bár a lépcsőkön álló örre még így is ráférne némi okítás a hivatalos eljárásról és az alapvető jómodorról. Beszélni fogok vele, John! Mondta Dél, újabb bocsánat kérő mosolyjal, majd egy mozzulattal hátrafésült egy hajtincset a homlokáról. Miben lehetek a szolgálatukra? Black Mountain és Van Nano a polgárainak jelentős részét képviselem. Kezdett bele a mondandójába John. Nem csak a saját lányom miatt jöttem. Vagy úgy, szólt Dél, miközben állát a V alakban összeérintett ujjain nyugtatva hátradőlt a forgószékében. A lakosság jelentős részét, ez hogy érti pontosan? Nem beszéltem egyenként mindenkivel, aki behívót kapott ma reggel, de állíthatom, hogy igen, a többség nevében jöttem. Az első kérdésünk, mi a fene ez az egész? Egy évig egy árvaszót sem hallottunk a szövetségi kormányzat felől. A krízis legrémesebb hónapjai után aztán feltűnt a hadsereg egy zászlóalja, amely villámgyorsan odébb is állt, most pedig behívókat kapunk ebbe az új szervezetbe, az NFH-ba, vagy hogy is hívják. Azt megértem, hogy a rend visszaállításához az országban centralizált haderőre van szükség, de a behívók előzetes figyelmeztetés nélkül jöttek. És teljes meglepetésként értek mindenkit. Mondanom sem kell, hogy a sorozásra kötelezett személyek szinte, mint pótolhatatlan tagjai a közösségeinknek, és itt most nem csupán a városok védelmére, hanem az élelmiszertermelésre és a kezdődő újjáépítésre is gondolok. Az elveszésük súlyos csapás lenne mindannyiunknak. Dél felállt és sóhajtott. Pár pillanatig fel alá járkált, majd az asztala mögötti falon lógó régi Egyesült Államok térképre mutatott. A kormány végre újjállakulóban van, jelentette be arrafelé bólintva. Főiskolai oktatóként leúzott évei után John kisé ügyetlennek találta a gesztust, bár azt mindenképpen érezte, hogy látható idegessége ellenére dél egy koherens évrendszer felépítésébe kezdett, amit ő egyelőre semmiképp sem szeretett volna megakasztani. Így hát az arcára erőltetett lagymatag érdeklődésen kívül nem mutatott más reakciót. Bár a tengeren túl máig sem stabilizálódott, jelenleg legalábbis relatíve nyugodt a helyzet. A tengeren túli nukleáris rakétáink érintetlenül megúszták az EMP támadásokat, és ahogy bizonyára önök is tudják, Észak-Koreára, illetve Iránra gyors és kegyetlen ellencsapást mértünk. Ezek után kirobbant néhány kisebb konfliktus, mint például az India és Pakisztán közötti háború, ezekbe azóta sem avatkoztunk be. Mindezeken felül a világ legkülönbözőbb pontjain számos alacsonyabb intenzitású háború dúl. A saját biztonságunkat mindösszesen azt garantálja, hogy az atomtenger járóink most is az óceánokat járják, és készek az azonnali válaszcsapásra, ha az Egyesült Államokat újabb támadás érné. Bár csak egyértelműben kommunikáltuk volna ezt a világ felé még a nap előtt, jegyezte meg halkan makala, keserűséggel telve. Ebben minnyájan egyetértünk, válaszolt Dél. John egyelőre nem szólalt meg. Vajon tényleg Irán és Korea volt a bűnös, vagy rajtuk kívül mások is álltak a háttérben? Erre a kérdésre képtelenség lett volna egyértelmű választ adni. A oroszország netán nyújtott is technikai segítséget a támadás előkészítéséhez. Most ők is szenvedtek az egyik, egyesek szerint eltérített IMP rakét a detonációjának következményeitől, amely Nyugat-Európa helyett végül Kelet-Európa fölött robbant fel. Moszkva és Szentpétervár a támadás utáni hónapokban az amerikai nagyvárosokhoz hasonlóan szinte teljesen megszűnt létezni. Mi viszont ideát, ma is az ország határaink visszaállításán munkálkodunk, folytatta Dél. A kínaiak úgynevezett bajtársi segítségnyújtása és a mentőakció, amit szerveznek, nem más, mint szimploretorikai húzás, megszálló hadseregük céljai világosak. Az elnök úgy döntött, ideje megkezdeni az általános mozgósítást a nemzetünket fenyegető erők ellen, a behívók pár nappa azután kezdtek szállingózni Esvilbe, hogy én magam ide értem. Higgyék el, én is jobban örülnék, ha az érkezésem után még a behívók kiküldése előtt több időm lett volna jobb közösségi kapcsolatot kiépíteni a helyiekkel. A tengeren túról a nap utáni hónapokban hazatért katonáinkat minden hadi felszerelésükkel együtt az utolsó szálig az ország déli és nyugati határára vezénylik. A most szerveződő nemzeti felmentő hadseregre azért van szükség, hogy visszaállítsa a rendet és a kormányhatalmat az ország fennmaradó részében. John volt szerencsém hallani róla, hogyan szervezte meg Black Mountain védelmét, és hogyan zúzta szét véglegesen a Horda elhíresült bandát. A mai napig rengeteg olyan csoport garázzákodik az országban, mint ők, néhány egyenesen az orrunk előtt, gondoljon csak a fosztogatókra, akik a magához hasonló törvénytisztelő közösségeket zaklatják. Nekem elhiheti... Sóhajtott dél, majd a székébe visszahuppanva nagyot kortyolt a hideg vízből, és letette a poharat az asszalra. Mikor ide kerültem, még magam sem gondoltam, hogy ez lesz a fő feladatom. Azt hittem, ha szétszólt közösségek újbóli összekötése lesz a dolgom, és hogy a társadalmunk egykor szoros szövetét kell majd összefoltoznom, hogy újra csapatként együtt dolgozhassunk, mint a régi időkben. Azt reméltem, az ászlónk újra egy keményen dolgozó nemzeté lesz majd, és nem csak egy megfakult emléké. A parancs, hogy több ezer embert mozgósítsak a körzetemből katonai szolgálatra, engem is megdöbbentett. Így lettem a rossz hírek hozója. Dél az asztalon kettejük között heverő behívó felé intett a fejével, vonásai megbánást tükröztek. Ezek szerint akárki is találta ki ezt az egészet, a behívandók kiválaszására gondolok, nem ön volt az? kérdezte John. Ó nem, egyáltalán nem, semmiképpen. Nos, az illetőnek, aki ezt körtlötte, nyilvánvalóan fogalma sincs az itteni helyzetről. Már akkor egyetlen hajszálon függött a túlélésünk, amikor a horda másfél évvel ezelőtt lerohant minket. Gondolom, ön tisztában van az akkor történtekkel. Hallottam a csatáról, és tudom, hogy az önvezetésével vívták meg. Brilliás győzelem volt. Inkább mindkét oldalon egy ruhat vérfürdő. Ha ezt jelenti a győzelem, remélem, soha többé nem lesz részem benne. A most behívott fiatal férfiak és nők alkotják a belső véderünk gerincét. A csata óta rengeteg konfliktuson, portyázó csapatok és tolvajbandák támadásain vagyunk túl, újabban pedig a Mitchell-hegy másik oldalán tanyázó fosztogatókkal gyűlik meg a bajunk. Ha besorozzák a parancsnokságom alatti véderőkemény magját, ki leszünk szolgáltatva nekik. Az ön alatti erő? vetette közbe halkandél. John egy pillanatig habozott, majd bólintott. Igen, én vagyok a helyi véderőben szolgálók parancsnoka. Nem gondolja, hogy lassan ideje lenne átformálni a rendszert, hogy közös erővel csapatként dolgozhassunk és együtt állítsuk vissza az állam és kormány hatalmat? A nemzeti felmentő hadsereg célja éppen ez. Egy állami szinten szerveződött hadtestről beszélünk, amely újra stabilizálhatja Amerikát. Ha a hadsereg feláll, a védekezés többé nem a helyi közösségek gondja lesz. Úgy gondolom, ezt ön is örömmel fogadná, John. John hallgatott. Tagadhatatlan, hogy a dél által vázolt intézkedések egy alapvetően remek elképzelésből fakadtak. Egyetlen kérdés maradt csupán, működhet-e ez az elképzelés a valóságban. Ha egyértelműen érzem és látom magam körül mindezt, és a helyvédelem is stabilan áll a helyén, talán könnyebb szívvel fogadom majd, hogy ennyi derék emberemet hívják be katonai szolgálatra, és vezénylik, elki tudja hová. John, a vadon közepén álló magányos erődítmények ideje lejárt. Nem tehetünk úgy, mintha az apacserődben lennénk. Nem rostokolhatunk a kastélyainkban középkori bárók módjára, válaszolt Dél. Apacserőd, John Ford 1948-as Western filmje John Wayne és Henry Fonda főszereplésével. Ideje visszaállítani a központi hatalmat és a stabilitást. Na de, hogy emiatt hozzák meg a városomat a legfőbb a belső támaszától, ráadásul éppen most, először szeretném látni, mivel szándékoznak pótolni mindezt. Hamarosan láthatja is John. A hétvégén új egységek jelentkezését várom, úgy gondolom, ön is kellően hatásosnak és megnyugtatónak találja majd őket. Bárcsak még azelőtt megérkeztek volna, hogy kiküldtük a behívókat. A jelenlétük eloszlatta volna a közösség jövőbeni védelmével kapcsolatos aggájait. Mégis mire gondol? A feletteseim légi támogatást ígértek, és ez még csak a kezdet. Régi támogatást? Természetesen nem közösségi felhasználásra, szóval kérem, egyelőre ne híresszelje senkinek. Szeretném, ha egyes környékbelieket meglepetésként érne a dolog, ha érti, mire célzok. Légi támogatás? De honnan? Az államokban szinte mindent kisütött az EMP. Erről sajnos szintén nem beszélhetek. Legyen elég annyi, hogy a tengeren túli katonai felszerelések egy része végre valahára visszatér az anyaországba, és a kormány döntése szerint bizonyos hányadukat a helyi adminisztratív régiók használhatják fel szükség szerint. Határozott kéréssel álltam elő, mire az emberei útra kelnek a kiképző táborba, jelentős utánpótlás áll majd készen az ön közösségének és vele az egész régiónak a védelmére. Ez már méltányosan hangzik? Az majd kiderül. De van itt egy másik, legalábbis ennyire égető kérdés. Hol a pokolban fognak szolgálni a srácsaim az nfh -ban? Nem dolguk a felelet, se kérdezni, hogy minek. Válaszolt Halkandél. Dolguk, ott halni meg. Vágta rá kihívóan Makala. Idézetek Alfred Lord Tennyson. A könnyű lovas brigádrohama című 1854-es verséből, amely a krími háború híres ütközetét, a baklavai csatát énekli meg. Tellér a fordítása alapján. Dél kissé könnyödve nézett rá, csomban pedig tudatosult, hogy Dél nem ismerte a híres vers fondáros folytatását. Ezt Tennison írta a könnyű lovasság támadásának katasztrófájáról, egy régmúlt háborúról, mondta Makala. A mi városunk ifjúságának nem ilyen sors való. Komolytalan megjegyzés volt, bocsássanak meg, válaszolta Dél. John kezdett bele újra, majd pillanatnyi habozás után Makala felé is bólintott, jelezve, hogy a következők neki is szólnak. Sajnos nem tudom, hová vezénylik majd a lányukat. Ez egy milliónyi embert érintő nemzeti mozgósítás, a saját földünkön kell hadsereget toboroznunk. A támadás idején az itthoni bázisokon állomásozó haderőnk legalább olyan mértékben megtizedelődött, mint a polgári lakosság. Jelenleg a legjobb esetben is maximum néhány százezer katonánk van az országban. Biztosítanunk kell a határainkat, amihez remélhetőleg elég lesz megmutatni a szomszédainknak, hogy igenis fel tudunk állítani egy ütőképes hadsereget. Miért nem vonják kormányzati parancsnokság alá az Egyes Államok Nemzeti Gárdáit? Kérdezsze, John. Remek felvetés, John. Az ötletet komolyan megvitatták odafent, de gyorsan kiderült, hogy jóformán lehetetlen lenne kivitelezni. A támadás a gárda tagjait is ugyanolyan mértékben megtizedelte, mint a lakosságot. Az adatbázisok elszálltak, emellett máig egyetlen államkormányzata sem működik elég hatékonyan ahhoz, hogy koordinálhassa a gárda egységeinek besorozását a nemzeti szolgálatba. A kormány belátta, hogy mindent a nulláról kell kezdeni, innen indult a nemzeti felmentő hadsereg ötlete. Ha egyszer sikerül létrehozni, a hadtesnek csak az egyes régiókban máig uralkodó törvénytelenségek ellen kellene harcolnia. A határok védelmének stabilizálása után a professzionális hadsereg újból visszatér majd az eredeti küldetéséhez, és felszámolja az itt-ott még mindig uralkodó káoszt. Az NHF ekkor automatikusan feloszlik, a fiúk és lányok pedig karácsonyra már itthon is lesznek. Az ígéret, ami a történelem összes háborúja előtt elhangzott, válaszolt hidegen Makala. Karácsonyra itthon lesznek, ez aztán megnyugtató. Bár délmosolya széles és töretlen maradt, a szemében, mintha dühvillant volna egy pillanatra. Elmondom, mit tehetek, folytatta a szövetségi kormányzó, miközben a székéből felállva egyértelműen jelezte, hogy a megbeszélés a végéhez közeledik. Van itt még valami, amit megpróbálhatok, de az Istenért a városi lakosságon kívül ne szóljanak róla senkinek. Aki küldött levelek alapján a behívottaknak három nap múlva kell szolgálatra jelentkezniük. Vegyük úgy, hogy nyomtatási hiba történt, számoljunk 30 nappal. Ez elég időt adna, hogy továbbíthassam az aggájaikról szóló jelentést Blumontba. És ezzel bebizonyíthatnám maguknak, hogy nem a levegőbe beszéltem az egész régiót biztosító haderő kapcsán, amely átveszi majd az önökéhez hasonló közösségek védelmét. Többé nem lesz szükség a szétszórt, független parancsnokságokra. Én magam ezen felül megpróbálom tisztázni a behívottak szolgálatának részeteit. Ez egyelőre elfogadható lenne? John hezitált egy keveset, végül egyetértőn bólintott. Lassan a mosolygó makalára nézett, aki szintén bólintott és lezárta a beszélgetést egy Köszönjük urammal! Remek! Akkor ezt meg is beszéltük. Most pedig kérem, bocsássanak meg, gondolom megértik, hogy jelenleg ki sem látok a munkából. Menjenek haza és nyugtassák meg a többieket, Hamarosan jelentkezni fogok, és meglátjuk, mit tehetünk. Találkozzunk újra egy hét múlva. Ez megfelelő lenne önöknek? John felállt, és ismét bólintott. Kérem, ne értse félre a kérdésem. Mennyi idős a lánya? 18, a kisfia pedig 14 hónapos. Az apa még a horda elleni harcokban esett el. Mielőtt tovább mondta volna, John hirtelen elszégyelte magát, mert nem akart ő tudatosan szimpátiát ébreszteni maguk iránt, de a tény egyszerűen kibudjant belőle. A húga tavaly halt meg diabétezben. Elizabeth az egyetlen, aki megmaradt nekünk. Dél együttérző tekintettel fordult Makala felé. Részvétem, asszonyom! Tudom, hogy egy aprócska gyermek a jelen szabályok értelmében már nem ad felmentést a behívás alól, de úgy gondolom, és kérem, ne értse félre, amit most mondok, az önök esetében erős alap mutatkozik egy általam is támogatott fellebbezésre. Különösen akkor, ha a lánya, teszem azt, az ön személyes asszisztenseként dolgozna, vagy valamilyen egyéb módon játszana nélkülözhetetlen szerepet a régió biztonságának fenntartásában, ami nyilvánvalóan fontosabb a puszta katonáskodásnál. Elisabeta mostó a lányom, válaszolta Makala. Jelenleg a helyi milíciában szolgál, a városi termőföldek megmunkálásában segédkezik, valamint gondoskodik a kisfiáról és a nagyanyjáról a városok hasonló korú fiataljához hasonlóan. Makala végig egyenesen dél nézett, aki végül elkapta a tekintetét. Miért mondja, hogy sajnálja? Mindannyian elvesztettünk valakit, mondta Dél. Ön is? A férfi kissé habozott. Furcsa így kimondani, de ebből a szempontból talán a szerencsésebbek közé tartozom. A támadás napján nem volt senki igazán különleges az életemben. Engem is úgy menekítettek ki Washingtonból. Két lánytestvérem volt, csak hogy sosem álltunk igazán közel egymáshoz. Pár éve megnősültem, gyorsan vállás lett a vége, már a háborúk kitörése előtt sem követtem nyomon, mi lett a volt feleségemmel. A munkába temetkeztem helyette. – Miféle munkába? – kérdezősködött tovább Makala. Dél ingerültség csillant, a szikra azonban egyből tovább is tűnt. Természetesen a kormánynak dolgoztam, hogy mi hamarabb rendet teremthessünk a káoszból. Aztán Blumontba rendeltek, hogy segédkezzek az ország újjászervezésében, a kiküldetésem pedig végül két hónapja egészen idáig hozott. Most, ha megbocsátanak, már el is késtem a következő megbeszélésről. A városát illető behívók 30 napos meghosszabbítását csak bízza rám, hamarosan jelentkezem az ügyben. Néhány nap múlva önök is tisztán látják majd, hogy a körzetünk tökéletesen biztonságos a törvényt polgárok számára. John kérdőn nézett a szövetségi kormányzóra, bár a hosszú évek tapasztalata egyértelműen azt súgta neki, hogy délből képtelenség lenne most többet kihúzni. Már a Black Mountain-i lakosságnak kivívott átmeneti haladékot is nagy sikerként könyvelhette el. Bármit tervezett is Fredericks, John kénytelen volt hagyni, hogy a maga tempójában játssza ki alapjait. Dél kilépett az író mögül, kitárta az irodája ajtaját, és előzékenyen maga elé engedte Makalát, aki illedelmesen bólintott, miközben a férjével a háta mögött kilépett a folyosóra. Az előcsarnokban Dél még kezet rázott Johnnal, majd visszatért az irodájába, John és Makala pedig kisétáltak a kora délutáni hőségbe. John éles tekintettel mérte végig az örmestert, akivel befelé jövett meggyűlt a baja, a katona azonban csak mereven bámult maga elé, mintha John nem is létezett volna. Makalával lassan megindultak az egyszer motorházán támaszkodó Ed és Grész felé. – Mit gondolsz? – súgta az asszony. Nos, haladékra egyáltalán nem számítottam. Őszintén szólva, erősen kétlem, hogy egy központosított kormány valóban képes lenne megvédeni a városainkat. Sosem láthatják át az itteni helyzetet és a környék veszélyeit úgy, mint mi magunk. Ha a kormány egy millió extra fejadaggal a hóna alatt jelente meg a közeledő tél előtt, mezőgazdasági és kommunikációs eszközökkel, generátorokkal, meg néhány technikussal, akik be is üzemelik a gépeket, vagy ha felállítanának egy tökéletesen felszerelt a városok közszabadon mozgó orvosi egységet, ezek mind olyan dolgok lennének, amelyektől őszintén repesne a szívem. Valami ebbéle segítségben reménykedtem, az viszont meg sem fordult a fejemben, hogy épp azokat akarják majd elszakítani tőlünk, akikre a védelemhez és az újjáépítéshez a legnagyobb szükségünk van? Igen, ezek bármelyike csodálatos lenne! Válaszolt Makala. Nagyon nem tetszik nekem, hogy képesek lennének csak úgy elragadni tőlünk a fiatalokat, hogy aztán hat hét múlva valami Isten háta mögötti senki földjére vezényeljék őket a New Yorki bandák ellen. A Csikágói Rémálomról nem is beszélve? John sóhajtott, miközben tovább berezkedtek a lépcsőkön a kocsi mellett áldogálló Ed és Grace felé, akiknek a vállán még mindig ott lógtak a fegyverek. Arcukon mélységes megkönnyebbülés ragyogott fel, amint meglátták a közeledő Johnt és Makalát. Ha Fredericks minden szava igaz, a behívás a szükségkormány törvényes parancsának számít. Mégis hogyan tagadhatnánk meg? kérdezte Makala. John csak szomorúan rászta a fejét. Annak idején én is hivatásos katona voltam. Felesküdtem arra, hogy megvédem az alkotmányt, és amíg a legapróbb reményt láttam a sikerre, akkor is követtem a parancsokat, ha személyesen nem voltak ínyemre. Most viszont fogalmam sincs, mi tévő legyek. Ez nem csak Elizabetről szól, hanem majdnem minden egyes családról. Felelősnek érzem magam értük. Először menjünk haza és próbáljuk megnyugtatni a kedélyeket. Ez nyilván Fredericks maga is megtehette volna, de láthatóan nem nagyon akart velünk jönni. Ráadásul ha már otthon leszünk, az elmaradt látogatásodat is pótolhatod végre a kedves fogász barátodnál, Widerman dokinál. Elég volt kimondani a fogorvos nevét, és John fogába belehasított az átkozott fájdalom. Az aktuális krízis egy időre elterelte ugyan a figyelmét a kínjáról, a probléma említése azonban erőteljes emlékeztetőként hatott. Makala elővette jól begyakorolt nővéri mosolyát. John pontosan tudta, miért, bármi következik is, nem lesz kellemes. Végül nagyot sóhajtva bólintott. – Na és te, mit gondolsz? – a John. – A fogadról, vagy délről? – kérdezett vissza Makala. – Délről. Makala jó erősen megszorította John kezét. – Nekem egy utolsó szarházinak tűnik.